Árt kávét töltött magának a főzőből. Nem tetted jól, hogy adtál nekik még tíz percet, mondta. Kihozta a csészéket, s a lépcsőn ülve élvezték a fölkelő napmelegét. Gyönyörű nap lesz. A malomnál varjak vitatkoztak, szajkók csattogtak, az égkék tó fölött sólyom körözött a magasban. Miért? kérdezte Ken. Mert a pasas nem olyan buta, mint amilyennek ennek látszik. Ken elgondolkodott. Talán igaza van ártnak. Volt valami Martin tekintetében, ami teljesen idegen volt attól a tehetetlen hülyétől, akit először a benzinkútnál pillantottak meg. Az gyönge volt, mindig habozó, határozatlan. A mostani határozott. Kent szinte testi örömet érzett, hogy ezt az embert megölheti. Ne aggódj, mondta. Elkapjuk. Greg a tornác viharver könyökölve hátradőt. Nevetett. Hát, Fide, és mit szóltok Nancyhez? Százszázalékos jelentettek jelentette ki Ken. Fölidézte vad vadrikoltásait, forró és heves ágyékát, a kezét, a hosszú, húzba váljú körmöket, de leginkább azt a meleg pillantást, amivel ő ránézett. Ez a nő komolyan gondolta a dolgot. – Nem tudom, – gondolkodott hangosan. – Hogy is hívták azt a tyúkot három évvel ezelőtt? – A fekete hajút? – Igen, azt az égi mesélőt. Ellenre gondolsz, de az négy éve volt – Oh, – Ó, igaz, igaz, négy éve. – Elgem, talán, mondta Greg. Ken próbált visszaemlékezni és összehasonlítani a két nőt. Egy idő után, ahogy öregszik az ember, nehéz visszaemlékezni a különböző nők teljesítményére. – De a fickó, aki vele volt, mondta Art, az már más volt. próbált próbálta felidézni a férfit is. Egy pillanatig elmosodott arcok emlékképei lebegtek a szem előtt, aztán kibontakozott egy kövérkés és kopaszodó fiatalember arca, nedves kék szemmel, motyogó szájjal. Az arc a homlokát ráncolta, és ahogy a ránc mélyült Ken emlékezetében, az arc, mint a lassított filmen, félig szétesett, mikor a golyó behatolt a jobb oldalán, visszaütközött az orráról és szétvitte a fej egész bal oldalát. – Stuart! – mondta. – Úgy van! – bolintott Greg. Nem volt hajlandó futni. Itt kellett végeznünk vele, tette hozzáárt. Emlékeztek? Azon a helyen. S egy pontra mutatott a tisztáson. Hát persze, mondta Ken. Jól emlékszem rá, a hülyéje. És még a hullája is gondot okozott. A holtest fennakadt egy víz alatti bogon, egy fatörzs maradványán, mikor a fűrészmalom gépezetének egy súlyos, rozsdás darabját kötve rá nehezékül, a lány testével együtt bedobták a mély, mocsaras vízbe a sziget északi végénél, hogy ott hordják szét a husát a halak meg a teknősbékák, ott rohadjon szét a csontja a jéghidegi szabban. – Gondok én valamit! – szólalt meg reg. – A legjobb az a lány volt, egyetemista korunkban. – Alisa? – Rá gondoltam, – Szexuális szempontból? – kérdezte hitetlen kedve Árt. – Inkább mert attól kerültünk közel egymáshoz – mondta Ken. – Én is erre gondoltam – mondta Greg. – De nem erre gondolt. Ő azt élvezte, ahogy a lányt megerőszakolják, s ahogy a lány harapott és rúgott, sikoltozott és karmolt, ahogy védekezett. Ha a nő nem akarta, az már maga is élvezett volt. – Mi a fenéről beszéltek? – mondta felháborodottan Árt. – Az a lány nem is számít, rá nem vadáztunk vadászhattunk volna, ha te nem tojsz be? – nevetett Ken. – Aztán hol? En Arbor kellős közepén? Hiszen Ken éppen ezt akarta. Elhetyegni a lányal a kocsiban, nem pedig a motelban, aztán kirakni egy lakótelep utcájára. Úgy semmi bajuk nem lett volna. Eszébe jutott a gondosan beszerzett, de soha nem használt 38-as revolver. Az emiatt érzett kielégületlen bosszúság, meg, hogy látták őket a motelban, ezültette a fejébe a magányos vadászkunyhó gondolatát. Ez volt a kezdet. Árt a kávéját kevergette. Engem csak az izgat, hogy miért hiszik a fickok mindig azt, hogy váltságdíjért raboljuk el őket, a lányok pedig azt, hogy a szexsel mindent elérhetnek nálunk. Pedig egyszerű, mondta Ken. Ez a férfi meg a női lélek alapvető vonásai közé tartozik. Engem pedig az izgat, mondta Greg. Hogy sohasem tudni előre, hogyan fognak menekülni. Emlékeztek arra a marinára? Azt hittük, meg fog halni a félelemtől már félúton a malom felé. Hát nem? De igazad van. Ken visszagondolt marinára, az alacsony, zömök, szőke lányra, szép, gyermek ilyen ártatlan arcára. A tisztás széléig hasonkúzott, fölállni is félt. Aztán három napig nem találták. Egyszerűen eltűnt. És ők három éjjel nem aludtak miatta. Először átkutatták a tópartot, aztán átfésülték a környéket, nagy, egyre kisebbedő négyzetekben járták az erdőt, tíz mérföld mélységben, délfelé. Ken és Greg árt a tó másik partjára ment. Két napon és két éjszakán át nem látták nyomát sem eleven embernek. Arra a következtetésre jutottak, hogy a lány biztosan visszament a szigetre, vagy el sem ment onnan és a következő 24 órában egy teljes napon és teljes éjszakán át átkutatták a közeli erdőt a sírt tetejétől az északi mocsalaki. az egész partot, a fűrészmalmot. A kunyhó megépítése óta erőször estek pánikba. Már arról beszéltek, hogy átlépik a határt, ha a lány elmenekült, így akkor is időt nyernek. Egy kicsit. Kiszámolták, hogy mennyi idő alatt értesíthette a rendőrséget vagy az erdészeti hatóságot, és érvelük vissza, ha akkor indult, mikor utoljára látták. Csak Ken szavazott a szökés ellen. És igaza volt, mert Marina végül elárulta magát, mert felnyögött álmában abban a barátságos kis kuckóban, amit a konyha kellős közepe alatt készített magának, ahol egy kilazult paddódeszkát felemelve minden éjjel megdésmálhatta az ételt meg az italt. Veszélyes helyzet volt. Ennél veszélyesebb már csak az a férfi volt két évvel Marina előtt, aki visszament a kunyhóba, hogy elemeljen egy puskát. Meg is sebezte Greg lábát, mielőtt bekeríthették volna, de aztán gyorsan végeztek vele, mert a hülye nem vitte elég töltént magával. Ken az órájára pillantott. – Még tizenöt percük van. – Nem ártana egy ital? – mondta Greg. – Nem kapsz. A házi szabály kimondta, hogy az ölés napján nincs ital, és már így is majdnem egy üveggel megittak Nelszivel. Greg Fancseli képet vágott. Tudjátok, mondta elgondolkodva Árt. Jót szórakoztunk az elmúlt hét évben. Igazán jót. De szerintem most kezdjük elkövetni az első hibát. És mi az? Hogy túl sokáig csináljuk ugyanazt. Bármilyen jó is, mondta Árt. Abba akarod hagyni mondta Greg felháborodva, szinte hinni sem akarta. Nem, csak talán változtatni kéne a módszeren. Megint a régi nóta, mondta Greg. Kent tudta, mire gondol árt. Át minden évben elmondta, hogy nem az erdőben, az északi vadonban kellene vadászniuk, amit nem különösebben kedvelt, hanem a városokban. Árt alapjában véve városi fiú volt. Greg pedig primitív állat, aki otthonosabban érezte magát a vadonban, mint bárhol. Soha nem fognak egyet érteni. – Várj egy kicsit! – emelte fel a kezét Árt. El akarta mondani a magáét. Van itt néhány dolog. Először is. Akadhat egyszer valaki, aki rájön, hogy kettő meg kettő az négy. Valami unatkozó ostobazsarú, akinek nincs más dolga. Mindig így szokott ez lenni, nem? – Miféle kettő meg kettő? Ne térjünk el a tájtól! – Tudni akarom! – makacskodott Greg. Árt mélyet sóhajtott. Greg próbára tette a türelmét. Oké, okay, oké. Okay. Azt, hogy minden évben ugyanabban az időben eltűnik egy férfi, meg egy nő, egy pár. Valaki összefüggésbe hozhatja ezt a vadász idénnyel. Ez az első lépés, ami a vadászokhoz vezet. A következő lépés. Nem fejezhette be. Greg felmordult. Hagy már, mondta. Miféle következő lépés? Ken mosolygott magában. Gregnek ebben igaza volt. Gondosan ügyeltek, hogy a párok mindig az ország más és más részeiből származzak. Egyszer még viszkonzimba is elmentek, hogy ott kapjanak el egy párt. Senki sem fogja összefüggésbe hozni őket a vadászidényel, vagy bizonyos vadászokkal, és ezért az északi félszigeten sem. Azt mondtam, van itt néhány dolog, makacskodott árt. a régi nyomokat. Greg most már hadsziasan szakította félbe. Miféle régi nyomokat? Hát bosszusan emelte föl a hangját. Ne jársz nekem az ostobát. Eddig tizennégy ember fordult meg itt. Nem vagyok törvényszéki szakértő, de biztosan maradt utánok valami. Szőr, új lenyomat vagy valami? Persze, mondta szarkasztikusan Greg. És mit javasolsz? Tavaszi nagy takarítást, vagy le talán a kunyhót? Miért ne? kérdezte át. Bármikor építhetünk másikat. Te építhetsz! Én maradok! Árt ismét sóhajtott és belevágott. Egymás után kezdte ecsetelni a városi vadászat előnyeit. New York az egyik évben, Chicago a másikban, San Francisco a harmadikban. Külföldön is szerencsét próbálhatnának. Párizs, London, Róma, és rengeteg ember az utcán, a csúcsforgalomban, a mulatókban, a hivatalokban. Greg a szokásos ellenérveit sodakoztatta föl. És a rendőrség a prédájuknak csak a legközelebbi fülkéig kell eljutni, és a telefont kell fülemelnie. És árt ellenérvei is a szokásosak voltak. Olyan embereket szednénk föl, akik nem mehetnének a rendőrségre, nem mernének. Kent teljesen kikapcsolt. Sem Gregnek, sem ártnak nem volt sem fantáziája, sem bátorsága a játék továbbfejlesztéséhez. Ő pedig soha nem is említette, hogy szerintem mit kellene tenniük. Folytatni a játékot egész éven át. Kiválasztani egy az ő színvonalukon álló párt, a jobb kertvárosi lakosok közül, akiknek pénze, társadalmi rangja van, mint nekik. Apránként megzsarolhatóvá tenni őket a szex segítségével, ami heteken át tartana minden elképzelhető formában. Lassan és finoman behálózni őket a félelem hálójával, hogy nem merjenek segítséget kérni senkitől. Nála ez lenne az első lépés. Hónapokba telne. A második lépés pedig az lenne, hogy nem csak azt tudatná az áldozataival, hogy vadászni fog rájuk, de pusztulásuk pontos helyét és idejét is. Először el sem hinnék, de aztán feltámadna bennük a gyanú. Végül a bizonyosság. Az egyik mindig előbb értené meg, mint a másik. Jönnének a viták és botrányok, sírások és kiborulások. A régóta rejtett gyűlölet és a sok-sok ellentét mind felszínre bukna, mielőtt bekövetkezne a kétségbeesés szülte keserű és kínos békülés a közös ellenséggel szemben. A vadászoknak pedig sokféle élvezetben lenne része. Minden részletre kiterjedő tervezés. Az áldozatok lassú bevonása a legalantasabb, legmegalázóbb szexuális perverziókba, melyeket megtanulnának élvezni és akarni. Aztán nézni, hogyan próbálja a férfi meg a nő, mint kettőjüket a nemüknek megfelelően teszik próbára, elkerülni a sorsát, amiről ösztönösen érzik, hogy elkerülhetetlen, de nem akarják beismerni. És végül maga az ölés. Nem annyira az aktus, hanem a pillanat, mikor az áldozat beletörődik áldozat voltába. Rájön, hogy a vég közeli és elkerülhetetlen, és senki sem mentheti meg tőle. Ha pedig mindent jól csinálnak, még abban a rendkívüli élvezetben is részük lehet, hogy a meggyötört áldozat maga fog könyörögni a kivégzéséért. Kent tudta, hogy ennél nem lenne pompásabb vadászat. Bár a trükkök nagyjából azonosak lennének a mostaniakkal, sokkal rafináltabbak, és ezért sokkal élvezetesebbek lennének. Akkora lenne a különbség, mint a puska meg az így között. Az órára nézett. Még öt perc. Nem gondolt. Nancy valamennyi közt a legjobb volt, mese nincs. Ha jól belegondol, igazán csak kedvelni lehet. Reggel a jegestóban úszva egy pillanatig őrült ötlet forgott a fejében, hogy meglép Nancyvel. Greg meg árt csináljon, amit akar. Ő kirúgja Hellent, aztán Dél-Amerikába megy és új életet kezd. Egy olyan láng, mint Nancy, bármire kapható. Például Hellennel ellentétben nincs kifogása a csoportos szex ellen. Annyira akarja, hogy szeressék és elfogadják. Jó teste van, csinos arca, űzöttsége, idegessége pedig érdekessé teszi. Kap néhány jó cuccot, és versenyezhet bárkivel. És ki az ördög meri azt állítani, hogy a férfinak egyetlen nővel kell leélnie az életét? Határozatlanul felállt, bevitte a csészéjét. Még három perc, jelentette be. A csészét a mosogatóba tette, és közben véletlenül belerugott a láncba. A lánc megcsördült a padló. Lenézett rá. Milyen gyorsan eltelt hét év? És ekkor már tudta, hogy Nancy-nek pusztulnia kell, mert túl sokat tud, és okos lány. Fogta a puskáját, belebújt vadászszekijébe, és hirtelen kezdte jól érezni magát. Remek mulatság olyanok sorsáról dönteni, mint Nancy. Te mondod ki a végső szót. Nem az Isten, a sors, önmagunk vagy más ilyen hülyeség, hanem te. Ken kiment és félbeszakította Art és Greg vitáját. No, pillantott az órájára. Lássunk hozzá!